Wa qawluhu La udma qadim Raddul li qawlihim La nusallimu Aradal La nusallimu Hudus al arad Lijawazi Ayyakuna qadimah wa yan'adimu adan katunya katun nazim atau ba'dihim ha hak di dalam kala syi kala nazam zaidun maqaman taqol ma kamuna man hukala ud maqidin jadi asalnya kita isbahkan di suatu jirim itu Ada yang lebih lain daripada jirim Yang dikatakan arak Dan arak itu ialah Tidak berdiri dengan sendiri Karena yang berdiri sendiri itu adalah jirim ha, Kemudian arak juga Kita kena nafikan berpindah Arak tak boleh berpindah dari satu jirim Kepada satu jirim lain kerana ketika berpindah, itu dikatakan berdiri dengan sendiri. Yang keempat, kita menafikan tersusuk. Arak tidak kata tersusuk di dalam jirim. Kerana kalau tersusuk, bermakna kata berimpun dua yang berlawanan. Katakanlah gerak sedang berlaku di jirim. Kemudian jirim yang bergerak tu ada padanya Uh, diam yang tersusuk Ah uh, tu orang panggil berhimpun Dua ya belawan ni uh, Dan pulaknya kita kena uh, Apa nama ni jirim uh, Jirim pula kita kata Dia tak bercerah tangan daripada arak Ia <tuh> ya ni tidak sunyi jirim daripada arak Itu man uh, puka Ay man fakal jirmu anhu Anil arad anzaid Kemudian Ha, bilalah jirim tu tak bercerah tangan Makna tak boleh asing sunyi daripada mana-mana arak Bila arak tu yang baru jirim mesti baru Kerana jirim orang panggil yang melazimi akan yang baru Wa mulazimul hadithi hadithun Bila baru ha, mesti hilang Yang kodim tak terima hilang Alala ha, tu mahi talak ta pula Laud ma qadimin tidak hilang oleh suatu yang qadim. Ah suatu yang sedia yang adanya tidak ada mula tak hilang tak timo hilang sama sekali. Ah ha, kalau kata nazim, laud ma qadimin tidak hilang oleh yang qadim. Ha, ah boleh kata idhofah maksudah dah pai. Tidak hilang oleh yang Qadim Makna yang Qadim tak terima hilang Tak terima binasa ha, Oleh itu Allah yang Qadim tak terima akan binasa ha, Itu dia Kemudian perkataan Ialah ha, Nak tolakkan kata mereka itu Kata al-falasifah Fak ha, falasifah kata la nusallimu huduta al-ardi kami tidak taslim kami tidak terima kami tak jom katanya akan bahru ara ah kerana balik kita orang muslim ini kita hukum kata arab itu bahru dali kata arab baru tu ialah berubah kerana yang berubah itu baru wa kullu mutaghayyirin kita hukum kata arak tu baru Ialah kerana arak itu yang berubah Tengok Bergerak Hilang Datangnya diam Itu mana berubah Kecil Datangnya besar Takda Ada Ada berubah-ubah ke tu menunjukkan kata sifat Arak itu ialah baru Kami dia orang-orang Pahala sifat kata Tak terima kata arak baru Dia kata Hakuk mana? Lijawazi ayyakuna qadiman ya, Kerana boleh jadi bahawa ada ia arak tu qadim Boleh jadi dia kata arak tu qadim Apa tu pada qadim tak hilal Haga nak gerak-gerak, hilal-gerak Jadi diam Ada ha, kalau qadim tak hilal Ayyata qadiman wa <lays> yan'adimu Boleh jadi bahawa ada ia arak tu ha, Yang qadim wayan adimu dah hilang ia kalau baca atas pada yakuna wayan alima dan bahawa hilang ia ha, ia arak arak tu qadim tapi hilang ia oh ha, boleh jadi arak tu qadim dah hilang ia arak ha, apa kita kata Ia qadim tak terima hilang ha tu mana udma kodim la udma kodim tidak ada tidak hilang ha, oleh yang qadim orang falsafah kata boleh jadi arak tu baharu tapi hilang ia kita kata ha, boleh jadi arak tu qadim dah hilang ia kita kata kalau qadim tak timuh hilang ah hakian timuh hilang tu bukan qadim jadi belauai ah ha, nazim tolak dengan kata la udma qadim mana dali kata yang kodim tak timuh hilang ah ha, balik kita pulaknya Wadailil an al qadim la yana Dan bermula dalil yang menunjuk yang menetapkan bahawa yang qadim yang sedia itu yang adimu tak hilang ia tak terima ia kehilang. La yang adimu tak hilang. Ailah yakbalul. Ailah yakbalul ada Mana tak terima ia kehilang. Mana dalil? Iyalah Akhubah Annal qadimu Annal qadima La yakunu wujuduhu illa wajiban ha, Itu dah balik kita Bahawasa yang qadim yang sedia yang tidak ada mula itu Tidak adalah wujudnya Tidak ada wujudnya ha, Tidak adalah wujudnya Wujud al qadim illa wajiban ada sesuatu yang Qadim Tidak ada Malaikah wajib Tak seperti ada yang baru itu Jaizan Ada kita ni yang haruh Sebab tu tak ada kita tu haruh juga ha, Sebab tu lah kata yang haruh, yang haruh ada Haruh tiada ha, Ada pun yang Qadim tu Wajib adanya Bila wajib ada tak terima Fala yakbalul adama Maka tidak terimalah ia Qadim ha, tu akan tiada ha, Ya kodin tak terima ia akan hilang Sebab apa? Sebab wujud dia tu ada dia tu wajiban ha, Maka wajib tak apa wajib? Klik pada tarikh ta wajib Ma ha, la yutasawwaru fil aqli adamuhu tu dia Ma la yakbalul adama Dia belakang tu Ma la yakbalul nafya Ah ha, barang yang tak terima akan tidak, barang yang tak terima ia akan hilang. Itu barang wajib. Kalau gitu ia qadim, ada dia tu wajib. Bila ada dia wajib, maka tak terima ia akan hilang, akan binasa. Jadi orang falsafah kata boleh jadi arak tu qadim, tak apa, dah boleh jadi qadim, dah qadim tak hilang, tak terima hilang. Dia kata boleh jadi arak tu qadim tapi terima hilang. Ah ha, tu belau eh. Ah. Ha, <coughs> و قوله لا dan katanya kata bagi him lah حنا di hujung seendu لا la قديم ال لا حنا أبول لا حنا قوله ini yaitu muntahatum min qawlina diambil asamana mak makna nahdi itu makna di pahak supaya batu pahak ambik ya Ah ha, di pahak ambik batu hok toko besan gi pahak ambik buat buat lesung buat begapo ah ha, sabatu tu pahak, pahak pahak buat lesung buat apa saja nak buat tu asal mana dipahatkan maksud di sini Perkataan an-nazim berkata, berkata bab di himkata la hana itu muntahatun diambil min qaulina daripada kata kami hok penuhnya hawadith la awwala ha, tu asah as asal je belah tu ha maksud la hana tu mana hawadith la awwala segala yang baru yang tidak ada mula baginya ha tu maka kita nafi ni kata la la hawadith la hawadith la awwala kita kata tidak ada yang baru hak tidak ada mula tak ada sebut kata yang baru ada mula hak yang tak ada mula tu bukan baru tu qadim kerana orang falsafah dia kata ha apa dia ya, ada dia kata benda baru tak ada mula ha orang falsafah kata ada benda baru hak tak ada mula kita kata dak ha jadi belawat tu humi dengan hujung tu belawat Betul kata yang baru ertinya ada mula manakala la awwala ha, itu ertinya qadim seolah-olah kata yang, yang baru itu ialah qadim. Ha, oh, orang tak cakap yang bergerak itu ialah yang diam. Mana boleh? Siapa boleh terima cakap gitu? Hak yang bergerak tu ialah yang diam. Terus panggil belawan. Hak yang putih tu ialah yang hitam. Terus panggil belawan. Ha ni yang baru tidak ada mula. Limoh yang baru tu mana ada mula betul kata tak ada mula tu ia qadim jadi seolah-olah lah kata yang baru tu ialah yang qadim ha tu panggil tanakut ha, hak kita dak yang baru ada mula yang qadim tak ada mula aku ha, betul hmm, tu dia ha, maka perkataan lahana ha tu ha, di paha ambil diambil daripada kata hawadith la awwala laha ha, la awwala ini la hawadith tidak ada yang baru la awwala yang tidak ada mula baginya tak kalau gitu wa qawluhu la hana itu wa dan yaitulah itulah qawluhu la hana itu raddul li qawlihim nak tolak kata mereka itu falsafah. Ah ha, orang falsafah kata lanusallimu kita tidak terima annamulazimal hadis hadisun. Ha, yang kamu kata, ha, kamu orang mukmin kamu kata mula annamulazimal hadis bahawa perkara yang melazimi akan yang baru itu Hadisun baru iya. Nah kali itu jirim tak sunyi daripada arak yang baru. Manakala jirim tak boleh sunyi daripada arak yang baru, maka jirim pun baru iya juga. Tumulazimul zimul hadisih hadisun. Balik awak palsapok tak jawab kata gitu. Yang melazimi akhirnya baru itu baru tu kami tak jawab sebab apa? li jawazi an takuna al a'radu kana boleh jadi bahawa adalah segala a'ra itu hawadisa la awwala laha ha kana boleh jadi arak tu segala yang baru tidak ada mula baginya ha tengok dia kata arak tu baru baru pun yang tidak ada mula baginya ha a'radu hawadisa La Haa, bahawa adalah arak tu boleh jadi arak tu segala yang baru diri arak tu baru tapi tidak ada mula baginya setengah hari palsafah dia huraih kata, baru tu tilik pada zat Haa, tidak ada mula tilik pada nak bagai dia pesen dia, mana? tidak ada sebelum pada tu, malaki ada Haa, yang seumpama tu, tidak ada gerak malaki ada gerak dulu pada tu Ah ha, Gerak tu tidak ada Mereka ada gerak dulu pada tu Ah ha, Tilik situ di atas tidak ada mula. Maka Tak kalau akra tu hawadis yang baru la awalalah Jadi Fayakuna mulazimuha Qadima ha, Tak kalau Antakuna al-akradu tu hawadis La awalalah Fayakuna atau pada takuna Maka jadilah mula zimuha mana jirim hak yang melazimi kenyo ke arak hadisah? Jirim hak yang melazimi akik arak tu jadi kudiman. Ah ha, sabit tu kata nak giduk kata mula zimul hadis si untuk kami tak terima. Kerana boleh jadi arak tu baru yang tidak ada mula. Maka barang baraya melazimi akik arak ya baru. Ah hak yang tidak ada mula, Yang melazim itu koding. Ah tu dia arak tu baru jirim tu qadin. Ah ayatnya dia. Apa tu demo kata yang melazimkan baru tu baru bermakna kata nak ambil arak buat dalih kata jirim tu baru juga tak boleh. Karena boleh jadi arak tu baru. Ah yang tak ada mula. Tak kalau arak tu yang tidak ada mula. Maka balik jirin tak sunyi pada arak Hak tak ada mula Maka jirin tu kadi Sabit tu kata Mula zimuha tu kadi man Paling buah dia dah. Hak kita tak terima jadi payah-payah hak dia Hmm Wadalilu <tuh> annahu <tuh> <tuh> Haniha balik kita kata Dak, Yang baru mesti ada mula hmm. Kita kata wa dalil annahu dan bermula dalil bahwasanya qatala hawadisa awwala laha bahawa tidak ada yang baru yang tidak ada mulung bagi nya ah ha, tu hadis hawadisa awwala laha jadi pandian na pada indana tidak ada tidak ada segala baru Yang tidak ada mula baginya Mana dalek kata kita? Iyalah Annahu bahwasanya Haizukanah Mana kalau ada ia Mana kalau ada ia Ia al-hawadis Itu Hawadisa. Dan ihtimara jakli kepada Akrak Mana kalau adalah ia Akrak tu segala ia baru lazima ayyakuna laha awwalun tu dia manakala adalah segala arak tu yang baru ha ataupun segala baru tu yang baru jadi pelik sikit situ Haa, Manakala adalah ia arak tu yang baru ha molak tadi arak haitsu kana manakala adalah ia ia al arak itu hawadisa yang baru Lazima ayakuna laha awalun Mesti bahawa ada baginya Bagi hawadis tu awal ada permulaan eh? Ni macam mana ni hawadis la awalalaha Segala baru tak ada mula Gana gitu Manakala adalah ia akrak tu ia baru gak lazim bahawa ada baginya awal ada permulaan eh? Tak dikatakan ia baru Malaika ada mula Kalau tak ada mula ke tak panggil baru Aha. balik ni jawab. Kalau gitu fayal zamu ala qaulihim maka lazimlah atas kata mereka itu kata al-falasifah lazim tembuk huk hawa apa nama ni lazim ala qaulihim lazimlah atas kata mereka itu mereka itu kata nah hawadisul la awal al makul kau bagi dia. <tod Mayor> ah, lazim atas kata orang falsafah kata segala yang baru tidak ada mula baginya hawadis tu. Lazim uleh at-tanakudu. Itu pa'ayal zamu. Lazim lah kata mereka itu falasifah. Malasifah tanah. Hawadisula awalalah. Segalanya baru yang tidak ada mula. Lazim atah kata itu. Uleh tanakudu. Uleh belawat. Apa dia panggil? Kecak apa jadi belawat? Dia panggil pakal humi perkataan. Dengan akhir, dengan hujung perkataan jadi berlawan Mana? Hawadis ha, Segala yang baru Ritinya ada mula Tak dikatakan baru, malah kaya ada mula Mari dikatakan La awalalah, Tidak ada mula baginya Riti di situnya kadim Jadi seolah-olah hawadis ialah kadimah Siapa kata begitu? Antara panggil berlawan Berita misal saat inilah Hak yang bergerak itu ialah yang diam Ha itu rupaing perkataan tanakut yang bergerak itu ialah yang dia. Ha sepatutnya yang baru tidak ada mula. Ha jadi belawai panggil tanakut macam itu. Wa yubtiluhu burhanul qat'i. Ada ha, setengah daripadanya, ada ha, setengah daripada barang yang membatalkannya. Aa, burhanul Qatu'i Ia panggil keterangan putuh Aa, Burhanul Qatu'i Itu panggil kata putuh Aa, Bukan kata ihtimad ihtimadat Wat tatbiki Apa ni tatbik Tatbik ini patah hurai je lah Wa mimma yubatiluhu burhanul Qatu'i Wat tatbiki wa dan yaitulah burhanul qat'i wat tatbiq mabsuutun di perluaskannya di huraikan secara luah disebut secara luah secara panjang lebar kita panggil wa dan yaitulah burhanul qat'i wat tatbiq mabsuutun ah ha, makna disebut ke dia dengan dengan panjang lebar Fi ghairi hazal mahali lah ha, Kau nak tengok, kena pergi tengok Lain pada ini tempat Dalam kitab cara besar-besar Kitab besar-besar percaraan -besar ilmu kalang ha, Panjir dia, dia cara di sana ha, Di hurai panjir Fi ghairi hazal mahali Pada yang lain daripada ini tempat Ini tempat ni kecil Ini tempat ni sempit ha, Lalu tu sebut tak panjir Wa hadhihi sabatu ha, Ah, daripada kata matalib ya tujuh. Mana? Ah, ha, tahun ulang sekali lagi. Yang pertama kita isbahkan di jirim tu ada suatu yang lebih atasnya yang dikatakan Zaidun. Dan suatu yang lebih tu kita dikatakan juga arak. Ha, kita kena nafikan dia. Ha, berdiri dengan sendiri Arak ha, Bukan bahasa berdiri dengan sendiri Bukan bahasa ada dia tu Bawa diri tak Yang ada bawa diri tu Agak panggil zat ha, Ataupun dengan krimah khususnya ha, Iaitu jirim Ada pun arak Tidak berdiri dengan sendiri Maqamah Dan kita kena menafikan juga berpindah ha, Arak tidak berpindah Dari satu jirim ke satu jirim lain Man taqalat yang ketiga, yang keempatnya Kita nafi kajodak tersusuk Haa, Arak yang berlawanan Haa, Ketika sahabat satunya tak Tidak tersusuk yang satu lagi Hanya bila sahabat satu Hilang yang satu lagi Bila sahabat gerak, hilang diam Sahabat diam, hilang gerak Demikianlah Haa, Tidak kata ketika sahabat gerak tu Tersusuk diam pada, pada jiri ia bergerak Tidak, itu makamunah Lepas pada tu kita... Aa, apa dia tu... Ierti pula balik jirim... Tak boleh sunyi langsung daripada arak itu. Itu ha, kata... Mengfuka ai manfaqkal jirmu anhu. Ha tidak dicerai tidak dicerai tidak tidak terasing jirim daripadanya manakala jirim tak terasing daripada arak arak itu baru dalirnya berubah maka jirim itu pun baru juga dalirnya kerana dia melazimi arak yang baru ha itu yang keenamnya ha kita kena kita kena nafi kita kena nafikan tak ada benda qadim itu hilang Ha, Maksudnya kita kena nafi Terima hilang oleh yang koding Yang koding tak terima hilang Kita nafi betul tak ha, Betul terima hilang Mana tak terima hilang ha, Yang ketujuhnya ha, Iaitu kita kena nafi Tak ada benda baru yang, ada, yang tak ada mula Kita kena nafi juga Sebut kata yang baru sah, Ia Ia, ia, ia. sejarah kita pada menghuraikan matalib yang tujuh ha, sekarang masuk pula pada kata musannah wa busirul imanu bitasdiqi wanudqu fihi alkhulbu bitahqiqi. di sini amusanah kita nak menyatakan kelimah iman dan ha, satu laginya islam. Sebut iman melengkapi Islam. Jika jatama abtaraqah, wajah abtaraqah Kelimah iman dan Islam ni dua kelimah. Ya apabila himpun, erti lain lain. Apabila sebut salah satu, ha, terimpun dengan yang satu lagi. Bila sebut iman melengkapi Islam. Bila sebut Islam melengkapi iman tapi bila sebut iman dan Islam, ha, mana reti kata iman dan Islam itu lain-lain. Ha apakah iman? Ha, lalu tu musnah kita kata wa fusirul imanu bit Baca dengan fi'il bina mau, madhi bina mau artinya dan ditafsirkan iman itu dengan tasdik. Ha, tasdik ini yani at-tasdiqil qalbi dengan membenar dalam hati. Ha, mengaku di dalam hati. Ah ha, memercaya kedak Allah Tuhan ada. Ha, mengaku dalam diri. Oh, mengaku. Ha, aku percaya kalau Aman tu bihi. Ah ha, tu hak di lidah, hak dalam hati ni. Ha, ah dalam hati itu kata amanana <Sanale> aliman ha, walislam ah sudah kita masuk lima Islam sekali lagi Tak tak kala <Sanale> adalah <Sanale> lafaz iman dan Islam bi'tibari muta'allaqi mafhumain hima dengan ditilikkan kepada tepat bersangkut dua pengertian bagi keduanya iman dan Islam gapo muta'allaq <Sanale> dia Iaitu wahua tu jemlah muktaridah tu Haa. Jadi khobah khobah karena tak ada lagi selik jumlah masuk Dia panggil jemlah muktaridah jumlah yang terlentang tu Tujuan nak menyata nak bayan Fek dah mari selik tu tak ada selesai kalam kita selik jumlah asing masuk mari Haa, Tapi ada tujuan Tujuannya nak menyata, nak menerang muta'allaq tu apa seolah-olah ditanya apakah muta'allaq ah ha, wa huwa dan iaitu lah muta'allaqu mahumahimatu ma'ulima min ad bid-darurati iaitu barang yang diketahui kan daripada ugamu dengan darurah dengan hajah dengan sangat hajah Sekiranya tak boleh lepas daripadanya seolah-olah sebab benda darurah Supaya kita ni kalau tak makan Darurah menar Hajat kita kepada makai Tak makai ke berat tak rak lah Tak minum ke hadah ga lah. Jadi makai minum darurah bagi kita manusia Jadi benar sangat hajat bagi kita manusia Haa Melekat tak makai tak apa Tak nak darurah apa bagi dia Haa, Bagi kita ni makai minum pakai ni Inilah darurah Tempat kerja mana ni, darurah Haa Dia pengen benda darurah Kalau gitu kita kenalkan Ah ha, iman dan Islam ni ah ha, tepat sesakuk bagi kedua pengeneti iman Islam masuk dalam kata maulima ha, minaddin biddarurah ah masuk dalam kata barang yang diketahui daripada agama dengan darurah dengan hajat dengan sangat-sangat hajat campin kena tahu ah ha, tiap-tiap mu ta'al ha, tak kala adalah iman dan Islam dengan tilik pada mu ta'al tepat sesakuk yakni maulima minaddin biddarurah tak kala tilik situ ah ha adalah kedua-duanya membahasi itu tu tu tak lupa jadi khobar kana lama kan iman wal Islam tak kalah adalah iman dan Islam itu membahasi ilmu al kalam ah setengah daripada bahasan ilmu kalam bicara iman dan Islam ni setengah daripada bicara ilmu kalam ilmu solo juga Kan apa kanamuta'alla tepat besakut dianya masalah kata ma'ulima minaddin biddarurah barang yang mesti kena tahu nah barang yang mesti kena tahu apa iman apa islam tu barang yang mesti kena tahu kaman yu'lamu min qawlihi pima seperti barang yang lagi diktahwi mayu'lamu ay sayu'lamu lah barang yang selagi diketahui daripada katanya musannah pima yati pada barat ke datat Usanna kata wa min limaklumin daruratan Ah siapa ingkar barah yang kena tahu dengan jalan darurah? Ah maknanya orang itu, tu apo akal tu salah besar. Ah tu lagi akaratlah akan hurai di sana di kalam Usanna kata wa min limaklumin daruratan jahad. Aw ha, nak Lamma kan al iman wal islam mimma bahith ilmil kalam zakarohuma tu jawab lamma ha pelatuk ibarat we kena faham masalah ha ya tepat ya, payahnye ibarat payah nak faham sekali guh letak ibarat we kno dulu lamma ada syarat tak kala ada syarat tak reti malaikat kena wak mari jawab lamma tak tak kala anak-anak ha, jawab tu kidak tak, tak reti tak tak kala adalah iman dan islam itu ambil khabar dulu mimma bahithu ilmu al kalam tak kala adalah iman dan islam itu setengah daripada bahasan ilmu al kalam juga oi ha, maknanya iman dan islam ni setengah daripada perkara adalah ilmu suluddin juga tak kala begitulah na zakarohuma ha, jawab lama Ha, ada produk selit-selit, kok celah tu, tidak kata demi Mu'ta Allah Mu'tadil ha, Allah, adakapon? Tak kala itulah zaka rohumal mutakallimu. Ha, tak kala iman Islam daripada setengah daripada pecara ilmu kala sampai itulah sebut akan keduanya akan iman wal Islam oleh ulama ul kalam. ya panggil ulama usulul din murakita oleh puak mutakallimu oleh puak ulama usuluddin mereka sebut iman dan Islam masuk di dalam fiil mil kalam ai fiilmi usuluddin ah sabit tu puak ulama mutakallimu ambil mai bercara sini iman Islam nah tu dia kerana iman dan Islam ni setengah daripada percaraan ilmu kalam kerana apa kerana dia tu daripada barang yang mesti kena tahu Ha tu kanakki Ma'ulima minad din bid darurah Supaya semayah tu Supaya semayah tu Ma'ulima minad din bid darurah tu Kita nak kira-kira tak tahu tak boleh tu Ha sabit tu duduk dalam salah seumur so Kalau kita duduk dalam jahibak semayah Kerana tengok siyah sehari semalam lagi duduk penyawa kena semayah Tengok subuh tadi kena semayah dah Ha tak lama tu habis-habis umur Temu belici ha suhu pula dah saya berapa umur, siapa ke asal, kena asal pula dah Jadi lima kali sehari semalam Pakai taduk dengan tak tahu, dengan tak ada azar Duduklah salah so semua Ini yang panggil ma'ulima minad din bidarurah Itu benda campin kena tahu Tak tahu berdasar semua so Tak ada kia lagi itu buat tak buat Tak tahu tu itu duduklah berdasar semua Itu yang panggil ma'ulima minad din bidarurah Ada puasa itu ha, Dalam setahun tu sebulan Ha, tahu kot dekat-dekat ni pun tak apa Dekat nak masuk dia Nak tahu bak bosa eh Belum ada tu saya tahu lagi Tak ada apa ha, Sahabat dia sengai tu Bah dekat ni ha. Bak haji Tak tu saya tahu lagi bak haji Tak ada apa Tapi bila kita masuk Dalam orang wajib pergi Ha kena tahu dah lah. Ha gitu Ada apa semayanya Hari-hari Ha Itu maka iman dan islam So tu juga dan masuk ulama din minaddin dengan darurah lalu itulah ulama usuluddin mari bercara iman Islam dalam ilmu ini abi sungguh pun begitu lakin tetapi nah sungguh pun ini ini istidrak pada kata zakarhumal mutakallimu fi ilmi kalam tapi Lakin ikhtalafu fi wad'ihima Ha, Tetapi bersalah-salahan berselisih Mereka itu mutakalimun Wa ulama usaha tu Khilah tentang ni FI wab'ihima Pada hantaran Pada menghantarkan keduanya Dua iman dan islam tu Eh nak sebut dulu kau nak sebut ke dia Haa waktu khilah lah Itu hmm, dia di kalinya puak ulama pekoh tak Lepas pada dia bicarakan kita busalah Ada-ada orang bicarakan kita busiam dulu Ada-ada orang bicarakan kita busakah dulu Haa tu hilah pada susun ni lah waktu tu Haa bicarakan bak semayah dulu Sudah bicarakan bak semayah sudah habis eh, Nak susun apa pula Nak sebut zakat dulu Kau nak sebut apa ni ha, puasa dulu Ada-ada sebut puasa dulu Ah ha, kana ibadat badaniyah supaya dengan semaya ada ada ge sebut zakat dulu kana zakat ni ibadat sagut dengan harta bila kita semaya orang ada harta ha ke harta ha tu dia jadi masing-masing teliklah tu itu orang panggil khillah pada hantaran nak susun sebut hak mano dulu ha ni pun serupa iman dan islam tu bercara adalah ilmu su tapi nak sebut hak mano dulu nak mengkedia hak mano ha tu khillah di kalangan mereka itu Fi wabdu'ihimah pada hantarkan kedua iman dan islam Lalu takkala ikhtalafu Fa akkharahumah qawmun Maka mentakhir akan keduanya Akan iman dan islam nah, Kalau kita nak terkedih Nak terkedih apa tu? Nak terkedih mudah terkata kan Fa akkharah zikrahumah Maka mentakhir akan sebut Kedua iman dan islam Oleh satu kaum Kaumun minal mutakalimin Oleh satu kaum daripada ulama usul Mentakhir Anil ilahiyati Daripada sebut sifat-sifat ketuhanan Tengok Cara sifat tuhan dulu Wujud, ridah, baka, mukhalafah Semua sekali barang mustahil Barang haruf bagi tuhan Itu ia panggil ilahiyat Sifat-sifat ketuhanan Ia panggil Nah ha, cara sifat Tuhan dulu. Wan nubuw wan nabawiyyat. Ah dan sifat-sifat kenabian. Ah amanah, ha, tabligh, fathonah. Ah cakap tu dulu, iman dia Islam letak kamu dia. Cara sifat Tuhan dulu, cara sifat-sifat rasul dulu. Was dan cara ke bahasa terhati di atas dengar. Mana sebut akhirat dulu? Ha kita ni mati, Kalau dia pada mati kita akan hidup balik. Ha kita ni ada hisab lepas mati ni. Ha kita ni hidup di alam barzakh. Ha kita ada periksa ada soal munqar wa nakir kita ni. Ada azab kubur ada nikmat kubur. Ha tu puak sam'iyyat. Tu benda usuluddin Melaka tu. Sabik so, tulah yang kita selalu diperingatkan bahawa salah besar lagi kata, eh, ha, tak ada faedah mengaji ilmu usul. Ha tu, ha, tu. Dia salah besar, dia tak tahu tajuk dia ha, Bukan cek tiru-tiru Dengar kata-kata, tak kerti bahayanya Nah, apa apa lah Habis tiap-tiap ilmu Kita kena tahu maudak dia ha, Tajuk dia tu, apa ilmu ni Cara dia Cara sifat-sifat Tuhan, dia panggil Uluhiyat, ataupun dengan kata ini Ilahiyat Dan nabawiyat, ha, ni sifat Sifat Nabi, orang jadi Nabi Mesti sifat sidik, amanah, tabli Mustahil atasnya. Ha, oleh apa dia kazib dusta khianat ha, menyusuk dan sebagainya was sam'iyat ah ha, sifat ia, apa yang apa ni perkara yang bahasa terhenti di atas dengar dari syarak kita ni ada akhirat ah ha, ya ah ha, ayat tak ada khirat kita wajib percaya kita ni mati kamu dia pada mati akan bangkit semula summa innakum yawmal qiyamati tub'athun kamu lepas pada hari kiamat esok akan dibangkit hidup semula ah ha, kita perlu ya percaya Tuh pang Islamiyah. Apa tu ha, akan ada balasan kamu ni akan semua ada balasan wa nasu annatu majziyuna. Kamu semua akan dibalas in khairan fa khairun wa in fa syarrun tuh hadis. Ah kita pun mengaku kata ya. Ha, maka setengah ulama dia sebut ni dulu sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kenabian Dia sebut hak akhirat barulah bercara iman dan Islam. Tak di belakang. Nah, setengah ulama setengah ulama lainnya waqad damahuma dan telah mendahulu aizikrahuma kedimodah sepatah tadi dan telah telah mendahulu akan sebut keduanya iman dan islam oleh qaumun akharun oleh satu kaum lain daripada mutakallimin qaumun akharun min almutakallimin sebab apa dia sebut dulu Ah ha, qaddamahuma ay al-mazkura al-ilahiyat ah ha, tu qaddamahuma ay al-mazkura ah ha, atal mazkura daripada ilahiyat nubuat cuba ni cuba sini sebab apa boleh dia sebut dulu lihtiyadil khaidi fi tilkal mabahith kerana berhajat oleh yang mau mengarung pada itu segala bahasa tu berhajat ilaihi ma kepada keduanya kepada al iman wal islam orang yang nak mengarung cakap ilahiyat nabawiyah tu dia pada itu segala bahasan mana bahasan ilahiyat bahasan nabawiyah sam'iyyah orang yang nak mengarung pada perkara sifat ketuhanan sifat nabi sifat apa nama ha hak akhirat berhajat ilaihi kepada al iman wal islam kalau orang tak ada ime, mel cara akhirat sajalah. Ya? Nah, cara sifat ketuhanan supaya buat falsafah. Dia ya, cara juga ilahiyat. Ah, tu dia. Ah, tapi dia tak ada ime. Nah. Kemudian ini satu kaun sebut dulu. Wa salakal wa salakal musannif dan sungguhnya telah berjalan oleh musannah kita ni ha Syekh Ibrahim Al-Laqani tuai jaharah tadi dia berjalan akahazat tariqa akah ini jalan jalan, jalan hak kaum min akharin sabik tu musannah kita tak ada cara wujud kita lagi sebut iman dulu ha jadi musannah kita berjalan atas tariq ni ha tariq kaum min yang mendahulukan sebut iman dan islam Fa li zalika maka kerana itulah ai li sulukihi ataupun nak kata gini fa li zalika li annahu salaka hadha tariq a ha, li anna al musannifa salaka hadha mudah fa li zalika kana inilah ai li sulukil musannifi hadha tariq sebab berjalan musannaf akan ini tariqlah qala berkata ia musannaf kita Wafu Siral Imanu Bidadari, si tuhan tak dapat cago lagi. Duduk ha, depan ulang lagi Bercara si tuhan mana? Cago si tuhan duduk di mana? Anung ha, duduk di muka tiga ha, belas satu. Fawajibullahu Judo. Walqidam hatu baru Bercara si ilahiyah Aa wa wajibullahu alwujudu wal qidam kaza baqa'u la yush la yusabu bil adam aa tu baru masuk aa ni musannaf kitab jalaq turun tarik kaun ya kedua ha nah sabik tu musannaf kita kata wa al imanu ila akhirih baca gano futsir tu aa Halakaunihi maqruan bibina'il fi'li. Adi dibentukkan fi'il madhi bil lil maf'uli. Adi ha, ke bagi maf'ul. Mananya al-iman tu ialah maf'ul bagi posiralah tapi sekarang panggil na'ib fa'il. Sebab apa tu? Ah ha, dibinakan fi'il ha, bagi maf'ul. Haneta gig sorah pula dah capuan nahum lil ilmi bi fa'ilihi kana ma'lum kana di hmm, jadi asalnya ni fa'il siapa dia maklum di sistem tengah kita tak tahu wal aslu aa, asal pada kia'at tarkiknya wafassara jumhur Oh tu fa'il tu wafassara jumhurul asha'irati wal maturidiyyati dan telah mentafsir oleh jumhur Ash'irah Jumhur ulama' yang mengikuti Abu'l-Hasan al asyari Walma turidi jumhur ulama' yang mengikuti Abu mansur Al-Ma Wa kaza ghayruhum Wa kaza ayikama fassara jumhurul Ash'irah tu juga Gairuhum Ini yani, Pasara gairuhum Oleh orang lain Daripada Jumhur Asya'i As rahmatul idiyah Siapa itu gairuhum Minal mu'tazilati Daripada orang, -orang mu'tazilah Ada juga Yang semua pakat Tentang bercarakan Iman dan Islam Haa, Seperti siapa Kassalihi Itu orang di dalam mazak Mu'tazilah Wabni rawandi Itu orang dalam mu'tazilah mereka itu tu Super muafakat dengan Jumur asyairah maturidiyah hmm, Mentafsirkan iman Bittasdiqi <tuh> Sedangkan dia daripada Yang Muttazilah Tapi betul ni muafakat dengan orang ahli sunnah ah, Habis ah, Cukup dulu Wa'alam annal iman Ala khamsati aqsa